und Kanäle Satzegräber gruben die Kanäle in der Erde, ausreißen dich alte Steine auf den Bruch und plasteren dich nahe auf sein Ort. Die Maschinen zu trugem Schirn ist der Erde, gruben dich und bäuernd dich in ihre Ingeweiten. Möre reißen rup alte Häuser, reine genug Plätze von Milch und Bruch und bäuer nahe Häuser. Häuptmaschinen loden Masteseus mit sehr riesigen Hackens und lassen sie erholt zu der Erde. Männer in zerrissene Kleider, groben Gerieber, Läschenkallach, schitten Samten, Riesel in Maschinen, wo es zu Moweln sei, gießen Zement, schleppen Eisens. Weiber in verhäubene Kleidlich boven sie, schleppen Kesslich mit Ziggel über provisorische Treppenleiters. Möhrer kriechen auf Rostovanius, ziehen er Rolf Emmers auf Stricken redlich. Stoller es sägen Holz, klappen, schneiden, Elektrotechniker, Schlosser, Maler, Gleiser, Blecher, alle klappen, kriechen auf Wänden, schreien, machen mit der Hand, auf sie ergeben Parfälen, Zeichen und Messen. Chauffeiren im Balagolis bringen Massen zu schleppen. Der Stuhl zittert von Bewegung. Aber in den Gassen, in Peru, in den Sarim, ein Bad ist ruhig und still. Die Einwohner schluffen noch meistens durch. seier späten morgenschluf nach dem bäcke wundert sich wenn der heusfechter beim mara ken zoktim als es noch zu früh er reinzugehen in das haus wo er darf weil mir schluft noch dort got es sich sei ruht uk is a er schoen auf lange schuen er ist schon durchgefuhren die ganze stut gegangen hebt sophies und nimmt durch sich aus als es schon seier spät Er guckt mit Kiddisch auf den Seiger, wo es weist erst halb nah in den Ganzen. Und er geht zurück aus zu den breiten Gassen, da er wegzuhaken und hat ein bisschen Zeit. Die Gassen sind ausgeputzte, reiche, gurnischeinlich zu den Gästler von seiner Gegend, wo er wohnt. Punkt der Seu sind die andere Menschen, wo es gehen durch, sei vorbei. Besser umgetunen und besser ausenden. Punkt der Seu, sind anders die Magazinen und die Häuser. Große, universalen Magazinen sind du, mit riesigen läuterischen Eufenstern, in welches ist herausgestellt als von teilen Speisen und Weinen, bis schöne Kleider, elegante Schüren und Parfümen. Du sind nicht kein Arbe der Kooperativen, sondern lüchische Magazinen offen für jeden, während es kein Gehtbezuhl. Nachdem der viel Speerzenmäul kippen dich durch die läutere Schäuben auf die gute appetitliche Speisen, wo sie ihn dort herausgestellt. Beim Herz zuckt ihm, wenn er der seite Figur von der Jüngle schäubt, ungetun in einem Sportkostüm und in geiles Schicht mit Socken bis den Knien. Die wachsene Jüngle-Figur ist in der eigenen Kreuz für sein Matessel. Dus der Mond ihm enthüllt von seinem Jüngle. In die Kaffeeien sitzen Menschen bei Gleiser Tei und Küchen. Sie ertrinken langsam die Tei, röchern und pläudern. In Teilmagazinen hängen Aufschriften, als man verkauft nur für ausländisch Geld, nicht von Karubus. Auf einem großenfarbigen Plakat ist ausgemult ein glänzeter Automobil, ein neuer Novus von der Nodleräus. Nachman fühlt sich sehr gefallen mit seinen äußeren Hillig in noch die schöne Gassen. Doch der leitere Scheufenster säht er sich in sein ganzen Kreis ablassen, aber wachsam und getunem in aufgezerrten. Sehr schmutzig sind die Schir seine alten ausgestreit. Hat schon mit um hängen Aufschriften, wo's der Monen nehmen, als sehr riesen Land von Verband von der sozialistische Ratblicken, fehlt er sich gefahren mit seiner Urmkeit und mit sein hilger in einer gehäubigen Gegend, im Umblick von den schönen Magazinen, Caféen und den gut gekleideten Menschen. Punkt der Zoll pflegt er sich vielen in Wärsche, wenn er pflegt sich herausrappend vom faren Eisen im Teuer zu dem Maschelkowski-Gas niederig und gefallen. Noch gefallener, da fühlt er sich, wenn er kümzerig in der stillen Gas zum Häus, wie er da er reingehen darf. Das Häus ist ein neues, ein kloß, nicht lang zurückverändert, als der Kalloch auf der Wand, die Farbe von den Tieren im Fenster, die Klammkis bei den Tieren glanzend von Neigkeit. Punkt der Soi, nahe, sehnen die Blättlach auf den Tieren, die Nummern, erfülle die Bäumler von dem Häus, sehne nahe frisch verpflanzte. Nach meinem Quetsch vorsichtig zu gehen, durchs elektrische Glöckl in der Tier und verkröppelt noch mal die Knöpplach in seinen abgedrückten Räckl. A Frau und Pater Effen die Tier in der Hälfte Und betracht den Pfingkopf bis der Fies Wehmen darf dir, Birger? Fragt sie mit Verdacht Kenne ich sehen, Chava Danil? Fragt der Verscheinte Daniel Jakob Levitsch Steht erst tief, Suck die Frau als ein Tier Hat er auch bestellt, ob er so frei? Nein, murmelt Nachman Aber Chava Danil ist meiner a Freund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 a schaver nacht mitem varsche is do murmelt ei er darf wissen wegen mir gabe de frau und fader schmeichelt krüm ich bin do a dies bleis sucht sie kommt rein und wischt ob de fies gut wischt ob nacht man wischt lang de fies in streuen im teppechu fader tier und geht um dreisereine steh von de wend guckn sie maub oelbindler und zeichnen gehen Das Mabel glanzt in jeder Winkel. Seine Tritte verlieren sich im Weichgatt von Teppich. Massenbierer in ältere Sprachen kökeneräus von allen Fachen. Die Zichtigkeit schmeckt. Ein starker Reier von frisch verbrittem Kaffee drückt sich durch offene Tieren. Ein weich Lüppchen von Wasser und ein klingelte Gelächter von einem Kind. Nachman betracht jede Kleinigkeit mehr von als die Bierer zu welcher er viel noch als der Durstigkeit. Nochten wir warten auf eine hübsche Zeit, öffnet sich einseitige Tier und Chava Daniel kommt da rein, ein frisch-upgewaschener, ein neues-gerasierter, ein neues-geschluffener, in ein seiten-im Morgenrock, in weichen Schirr. Du sind hier, Chava Nachman, fragt er mit Steunen gerussisch, kommt da rein, ihr wird essen frischig mit mir. Nachman geht da rein in Esszimmer, Auf dem weiß gedeckten Tisch ist gegrät Weißbräu, Pütte, Käse, Sardinen. Der Reiche ist von Speis, schlug ihm zu zum nüchtern Herzen. Ich habe Daniel schmiert ihn ein Stück Semmel mit Pütte, verleicht es mit Käse und mit der vollen Meul essen, stellte er vor und nach mir für sein Weib. Sophie, sagt er kindig, bekennt sich, das ist unser Landsmann, ich habe nach mir nach Warschowel. Indus ist in der Tächter hoch, aber nachmen. Maja ist ihr Nomen. Schön du, a Gebeurene, a Moskwan. Sofje in a Seiden im Schluffrock, durch welchen alle weiberische Reizen schleichen sich arruis. Tutte halben Schmeichu und a Brumm im Päulisch, also ist sie sehr, sehr angenehm. Die kleine Maja, a Fulenke und a Getockte, da freut sich mehr mit den Fremden. »Dja, ja«, ruft sie und spart um beide Händler im fremden Sknein. »Sophie hat er weg ihr Töchter wie von der Päs. Sie ist schon nicht mehr kein Säune von ihrem Manns Menschen von seiner parteiischen Arbeit wie am Molenbeulen. Er ist sehr wichtig, so ihr Mann. Euch hat er eine große Karriere gemacht, eine bessere, wie wenn er wohl geworden ist, ein Advokat in der Heim. Er hat einen großen Posten. Auch schreibt er in die Journalen. Zu ihr in Heus kümmern sich zu neuen wichtigen Meluchemänner, ungesehne Schreiber, hoche Militärleit und auch viele eusländische Vorsteher. Er geht ihr euch von allem Güten, ein schönes Heus, Kleider, auch viele kann Ausland führter oft und bringt ihr von dort ein sehr schönes Matunis. Sie halten ihr überstark von der proletarischen Meluche und von ihren Feierern. Aber auch mein Leit, Schlecht gekleidete Arbeiter hat sie noch als Feind. Wie ein Mühl, sie misst sich von selbst. Sie meint uns zu fuhren in Tramway. Es er soll sich nicht etwas zukleben zu ihr von den Uhren mit nicht gewaschenen und abgerissenen Arbeiter. Sie nimmt sie mit Roschkes, wie teuer sie soll nicht kosten. In Bahn fuhren sie in Luxuswaggonen. Und sie ist sehr unruhig, was der Mann ihrer hat dem Schlepper gebeten zu seinem Tisch. Sie ist unruhig von den Teppern, von dem klaren Tischtoch, von den Keilen, zu welcher er wird sich zirüren mit der umgewaschenen Händ und mehr von als von der kleine Maja, von der sie will noch kriegen zum Fremden auf die Knie. Ihr ekelt von seinen Malbushen die Gelatete in Umreine. Maja, struft sie die kleine Klömer Staffan, von sie hat nicht keine Erziehung. Wie fragst du, was nach euch mehr in der Mande Malbushen kümmer Reus. Mit Keur schläfst sie weg, der Kleine beim Händel, und geht der Reus, geteilt zur Verspurenessen bei einem Tisch mit den Fremden. Er hat gewiss, etwas Wichtiges zu reden, sagt sie, schmeichelndig mit der falsche Weibere schmeichelndig. Ich will auch nicht sterben mit meiner Unwesenheit. Nach mir fiel der Reus ihr Ekel zu sehr und er verdreut. Sein ganz bisschen Blut kommt ihm in den blassen Brunnen.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 Allein ich wüsste ich, was, reinigt nach mir neue sämtliche Mulde los, mit nicht reinem Tichel seinem. Gott, ja darf es nicht. Und erhüßt durch die Heiserigkeit, wo es ja da viel geblitzelnden Hals. Das da fehlt er ständig, wenn ihm es unbequem ergeht. Nun, wie geht die Sache bis bei uns im Sowjetverband? Fragt Herr Daniel, er kann nicht unterstreichen, denn bei uns wird das Land wohl gewünscht sein. Nicht gut, Chavadanil, sucht nach mir still. Chavadanil stellt euch das Schöne heute. Nicht gut? trägt der Rippe mit Steunung. Er hat feindes Wort, er hört es selten. Keiner von seinen Menschen, mit welcher er begegnet sich, bei der Arbeit, in sein Haus, auf die Banketten und Feierungen, der macht es nicht. Bleibt es am Hof und die Kutschers härteres von der verblübenen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 Ihr arbeitet denn nicht? Ihr arbeitet und mein Weib arbeitet. Und seht, wie ich sehe euch, oh, sucht nach mir und weiß von der Finger auf sich allein. Chava Daniel soll ihm umkütteln sehen. Chava Daniel will ihm nicht umkütteln. Er guckt besser auch durchs Fenster, durch welchen man sieht, wie mein Beut von der Weibens. Ihr habt doch noch nicht reingepasst in unsere Bedingungen, reist er am Mibbe. Ihr habt noch nicht gehabt, dem Rhythmus von unser febrdiger Tätigkeit es sind noch halt zu gewandt zum idealistischen Art denken von an unterirdischen kommunist von jener seit grenitz mehr darfen leben du mit der wirklichkeit aufgerappt dem ultim von der steigenden sowjetischen industrialisazie als alte jugen ihr darfst mehr leinen rein dringe verstehen der objektive bedingungen gebrachnamen nachmen herr da ist die schwere reit wo es glutschen sich glattig heraus er von Chavanachmensmol und er schockt sich auf von sich. Ich bin nicht kein Neusnam, Chavan Daniel, sagt er. Alle leben so, in der Kasarme, wo ich habe gewohnt, durch Schreinung von der Gasse, wo ich wohne jetzt. Wenn ihr wollt, sich so zu Neufgekümmen mit den Arbeiter, wie ich, gelebt mit sei, wollt ihr es gesehen, sei seinen Unzufrieden, ich höre es. Chavan Daniel legt er weg, durch Stückel,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 Oystatistik is a geboid de Broschure auf den Berichten von aller Republiken vom Verband als es gestiegen mit der ungeheuren wuchs sind der grösser Fehler hat geworfen dem Losung von verändigen dem finne fuel plane for you die gehalten von der arbeiter seinem bleis verätlere jo gestiegen in land auf hunderte millionen millionen metter wollenden in quadrat sind ein oyst geboid geborn alle Zweigen von der Industrie sind gewaldet groß gewachsen. Deselbe ist mit Bahnen, Schiffen, Bildung, Volksgesundhygiene, die Geburten sind gestiegen, die Sterblichkeit ist verkleinert geworden. Kirk Zeid weiß haben Daniel mit der Finger auf de Ziffern der Broschüren vor seiner Talent zusammengestellt. Hat nach meiner Meinung vielleicht der eigene Reit retten hat da hat von sei fleckendem stellen fragen hotcher fleckt sei euchen beisen auf de ziffern uns der text sechs von der parteizeitung vielter dem scheckef von sei in da das go eusgeputzter ratter stieb a rausgesucht von herr van deniels fette lippen aber de ziffern kennen nicht dessen herr van deniel sagt er mit eigener rein wie der arbeiter fleck nie mehr Chava Daniel Werth weiß. Ist dus der eigene Chava Nachmen, der er ihn in Eirot gekannt? Will er wissen, seine dus der Eid von der Kommunist? Lernt er, bist du in deinem Land? Geht er in die Parteischule, besucht er Kursen, lehnt er die Parteizeitung, hört er sich zu den Berichten von den Konferenzen und Zusammenfuhren, nimmt er einen Anteil in die Sitzungen von Kemmerow,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 er verdäuferntrachten von euer eigenem haus von euer schynem na von am lueger standpunkt von großem masstab das macht ihm gut fehlen aber danehlen und euer smernische kas auf dem landsmart seine vertäert er preist ihm seidmutig dreist optimistisch und euer leben wird euch sich verbessern er klappt dem brüderlichen der pleitze und geht ihm man tun euch Ich hab zwei Balletten in der Opera, sagt er. Ich hab nicht ganz Zeit zu gehen. Ich bin verworfen mit der Arbeit. Nass, sag ich, und geht mit eurer Weib in die Opera. Ihr er wird sitzen in dem Generalgübernates Loge. Er gewählt Chava Daniel von dem, wo es Chava Nachman wird sitzen in der majuchistischen Loge und er führt ihm ein Reus zu der Tür. An uns hören ist, dass der Mäd ist alt, klug und glattig, Ana scha varnach men me ken sein weik ka da ihm da neden lazn tun sein arbeit vierte arbeit. Naach no men steit um dreist und riert ihn schon da. Ka va da nedis ok da still. Men schließt mich heits von der Partei. Ihr darfd mich helfen. Ka va er da ned bleibt stein an der Baracke. Er der schmeckt gleich a sepsis doen is glatte von der Partei fragt der ribe enfird nach einem zerriegen kabinett an stadt zum korodove freie nachmnder teilte mit einer rubgelassenen gorb die ganze geschichte mit a vernasse eben gabe daniel ist umruhig nu weiter reist der reber um geduldig von die alle einzelheiten weiter was ist geschehen wenn nachm kimt der reis mit der geschichte wegen der aufstimmung kann sich gabe daniel mehr anschein halten Wie hat er gewagt, schreit er, und klappt ein Schreibtisch, als alles zittert auf ihm. Idiot eine, muss er sein. Nachmittag will er anfangen, sagen ihm, als er hat nicht kein Recht, als er zu ihm zu reden. Aber ich habe da nie, lasst ihm er zum Wort nicht kommen. Eine schöne Kasse hat er mir verkocht, schreit er an jede Scheune. Vergessen die Gute, als er redet nicht mehr die Sprache, sind er es allein in die heute Fenster. Mit seinem Advokatischen Kursch der Filter gleich, als er es zu verkrochener Blote. Als zu lieb etwas dort an der von Nasijev der Ruhig soll ihm nehmen, ist sehr aber Daniel du umfühlen dich reingemischt geworden. Du solltest er rekommendiert dem Idiot dem Nachmittag. Du solltest er sich für ihn hintergeschrieben, wenn man nur den Verhalten bei der Grenitz rekommendiert ihm für die Partei geschaffenen Arbeit dem wissenär its hat er im upgezogt in a er scheiner blotte im verfiert im fuserot sich hat so die ganze zeit upgehet kein fleckerl auf sich nicht gelost fang wer der gebeten bareime schratte un zu nemme sich verscheideke ihr weißt schod wos ihr er da upgetun nachmen da fehlt an den geschafft beim gribbel vom herz mehr verfrie versteht er wos ihr er da tug un garbe Zusammen mit Karls liegt der Schreck auf Rafa Daniels von ihm, an Umruhigkeit, wie mein Herz als schlechter Psehre. Nach mein Häuptung der Geschichte von Sni. In eine Arbeit, die es gegangen ist, in eine grabe Arbeit, wo die schlechte Bedingungen hat mich verbittert. Keiner hat sich nicht ungenehmen für ihn. Er hat nicht gekannt, schweigen. Übrigens, es ist doch gewähnt eine Arbeitersitzung, Weil jeder hat uns recht zu sagen sein Wort, haben Podolsk allein hat er gefragt, wer es will nehmen des Wort zu verteidigen, dem man gegluckten. Ist es denn nicht geweiß sein Recht? Haben Daniel kan die idiotische Reid wegen haben arbeiten recht in andere Unsinnigkeiten, nicht her. Das ist schon über sein Geduld. Was krieert der Fremde als Zuck im zum Teil wo schreite. Er. Wus hat ihr besser nicht den Sinn in sich allein, euer Weib und Kind. Nachmen eventuell auf Assapo räugen, als er verhaut meine Hälfte von seinem Ausgemuckert-Bohnen. Das sagt ihr, Chava Daniel, murmelt er in Steunung, ihr, wus hat mich gelernt, er muss kämpfen für die Arbeit der Sache. Ich hab gemeint, ich hab gemeint, gemeint, spät Chava Daniel im Nur. Ihr seid ein Kommunist und ihr darfst gar nicht meinen, nor ausführende Befehlen. Eier Schritt zwischen der Arbeit der gegen der Partei ist Kontra-Revoluzzi. Ihr hört? Kontra-Revoluzzi. Nachman schmeichelt. Die Beschuldigung gegen Kontra-Revoluzzi gegen ihn ist zu so lächerlich in seinen Euren. Eier und Kontra-Revoluzzi habe Daniel kein sein schmeicheln nicht zu sein. Lacht nicht, schreibt er. Die Lage ist zu, so eier zu lachen.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 hat schnachmännisch und von jener Seite hier. Mit jedem Siedelwort mehr fehlt er, als er reinigt, als mehr sich so auf von der ansteckenden Gefahr. Kapitel 46 2 mal 2 ist nicht gewähnt, hat schnachmännisch um auf den Wänden von den Fabriken in den Zeitungen auf allen Mäuren durch alle Radiohilfers und Versammlungen seine gegangene Lösungen Also mit schnellem Tempo wird mit Unjugend in Überjugend die kapitalistischen Länder. Heute sind von allen Seiten gekommen, die Freiliche berichten. Als der 5-Jour-Plan wird ausgeführt, in 4-Jour und auf alle noch frühe, ist Gornisch gewesen im Land. Die Kooperativen kommen, sind gestanden, puzzelt und leer. Die Weiber mit den Keuscheln haben schon gewartet, um sich auf Speisen. Keine nicht daheim zu gehen mit Leidigen, haben sie genommen allerlei unnützliche Sachen, was die sie gekommen haben gehabt. Von künstlichen Blumen bis fleischlich schmeckendem Wasser. In der Arbeit der Küchen ist das Essen geworden mit jedem Tug Muggerer, Schüttere. Die Arbeiter haben gebrummt den Kass, Häuser gemacht, von der wasserdicke Suppe und die Augen von der Mirusim und Tellerlecker, was trugend sie im Messieres. Spottlidler, Wegen fünf Jahre Plan, wo es weit fertig wäre, nach 100 Jahren, haben sich umgegangen in der Häuptstut. Von Mal zu Mal haben sie sich getrunken, von Stuhl zu Stuhl, von Republik zu Republik. Allerlei Witzen wegen Plan sind umgegangen, Witzen beißen und galtig auf den Käsen von den Vieren. Die Wände von den allgemeinen Klosetten sind gewähnt bei Schreiben, für den Neuben bis er rupft, mit grobem Reit wegen der Vier auf dem Land. von de Kollektiv und Dorfwirtschaft senden de Bauern gelaufen in de Stadt verkas was man hab beseit gefordert da wegzugeben des letzte von seiner belle batteskeiten in de kollektiv rein haben sei eus gekallte Kassairem umgebrachte eufes zuschnitten de gespanne von de Pferd kalle gemachte schneidmessers und ackereisens teil habmen in seiner bäuerischen kas a ringe sett flockens in der eingeweihten von der trockne geheimes gedei kale zu machen de säumen sei se soll sprengin kann nützen de leid von der macht macht es weiß alt und junge freunde kinder seln se er gelaufen mit säcken schmartes jamba laka de vogsalen umgehungen sich im vagonen geschlupfen auf merk und plätze gebeitl geweint gezählt sich vor de Wie von der gleister diffel dien gepe ho Leute in den Militärern haben sie nicht getrieben von den Bahnen und steht, arrestiert und verschickt, sind sie als mehr gekommen, wie ein Heischerich, auch abgelassen, sich nicht zu vertreiben. Zusammen mit sie ist mitgegangen, Hunger, Neut, Bettlerei, Epidemies. Das betonen sie nicht wie viel mit Kranken. In der Früh hat man zusammen mit Mist Teute aufgeräumt. Von den Fabriken sind die Arbeiter gelaufen, Man hat gewandert von Stuhl zu Stuhl, von Republik zu Republik, von hinten die Augen haben getrunken, um zu finden zu breit. Der Herrscher war nicht unruhig. Man hat etwas getrun, gegeben, die aufgeruderte Massen, zu stillen seiner Enttäuschung und Zorn, und man hat sich gegeben Blut. Nach wehren Proletari, ein teute Schädiger, hat sich eine reute Lösung an Truggetun über dem Land über alle republiken von der große russische rehr wir frierde lasung wegen schnellen temper hat sich genommen trugen der lasung wegen reinigendes land von scheideke in der zeitigen auf der wend vermögen in den fabriken e versammelungen mittigen durch durch die heiliges von radio über dem ganzen sechstelteil von der welt hat der teut geschrien auf alle sein Die selben Zeitungen, wo sie haben geschrieben haben, hoffertige Berichten wegen dem Wuchs von der Industrie, haben in Eintuch blitzend ungeheuer drückend schwarze Berichten wegen Aufgestandenkeit, schlechter Arbeit, Schlimmerdigkeit und Durchfall. Die Abkommen haben aufgedeckt, schädigend Sonnen und Zerstören. Die Redner haben gedunert in den Fabriken, in den Saalen, auf Plätzen und Märkten, Als, weil gewähnt gut den Wohl, als es gegangen glattig lag bei dem ungezeichneten Plan von genialen Vierern, was hat geworfen und losen, von 2x2 ist finnig, aber die Klassensonnen von der Sowjetenmacht, die was will zurück einführen, die kapitalistische Ordnung zum Schulden von den Arbeitenden, haben gleich Kletzer in die Räder von der Revolution, verhaltene Mühlsteine von der jugendlicher sowjetischer Industrie. Die Ingenieure haben bewusstständig zerbrochene Maschinen, keine gemachte Pläne, die Direktoren haben verschwendet die Gelder, die Doktoren haben verspreid Krankheiten, die Spätzen haben sabotiert. Die kapitalistischen Länder, wo es Zitterung von dem einzigen Arbeiter macht, haben reingeschickt, seine Spioninnen in alle Gebiete von der sowjetischen Wirtschaft, gerade auszureißen sie von innen wenig. Es war schon lange gewesen, ein Gneiden im Land, wie der genialen Führer hat vor uns gesucht, unsachendlich den Plan, wenn nicht die Schädigke, die auswürfen, was haben das proletarische Land gewollt ruinieren. Aber die Arbeiter und Peuren vom Sowjetverband dürfen sich nicht schrecken, weil das Wache Eug von der GPO hat bei Zeiten der sehenden Kontravoluzierung. Die verbrecherische Neste ist aufgedeckt geworden und sie wird ausgerissen während ein bisschen Wurzel. Die Arbeiter in allen Fabriken dürfen bloß zuhelfen der Sowjetenmacht in ihrem Kampf gegen den chüttlichen Schlag. Umtümm, wie nur es ist, du ein Verdacht auf Emelsen und schädigt den Verband, darf man ihm gleich herausgeben. Kein Rechmunes darf nicht sein zu Ort die Sonne von der Arbeiter-Malire. Eigene Freund, Tate Mama, Philly, darf man übergeben zu der getragenen Hände von der Beschützung der Macht. Ateut die Schädigke. Das Gejag noch die Schädigke ist gegangen schnell, raschig. Die schwarzen Wugens von der GPU haben nicht aufgehört zu klappen in den Nächten über die schlecht gepflasterten Gassen von der russischen Stadt. Mehr wie Jumotim haben sie geklappt in der Häuptstuhl. Wie in allen Fabriken ist euch das Jugendliche noch Schädigke umgegangen in der größeren Breutfabrik Reutersteil. Ich habe verdolst Gott gedacht, um zu schädigen. Erstens ist in der Breutfabrik allein geworden, die Arbeit aufgeschwacht geworden. Zuliebte schlechte Machulem in Kirch, zuliebte muggere Kooperative Krümmen sind die Arbeiter gewesen ausgemattet und haben schwach gearbeitet. Massenarbeiter sind entlaufen von der Fabrik, verschwunden geworden, ihn kein anderer auf seinem Ort hat man nicht gekriegen. Podolski hat Agenten nach Hause geschickt, gesiegt andere auf seinem Ort, aber die Agenten sind nicht zurückgekommen mit den Leidigen. Der ungezehrte Plan ist weit geblieben Hinterstellung. Und zweitens hat Podolski sich verpluntert. Wie alle anderen Vierer von Fabriken hat er nicht nur gewollt, ohne Jugend den 5-4-Plan in 4-Juhr Nur noch no viel frie. Zu der frierige Fabrik hot der nahe Pflegling gelost eus beun. Neue Maschinen nach rückgebracht von Neusland, deil eus er zerbacken doppelt breit wie frie. Brai moler so viel. Aber de Arbeit is nicht gegangen wie er hoten gezeichen. De Trosten hab nicht zugestellt kan Ziegel zu der Zeit und gelost de Mauern inmitten der Arbeit nicht verändigt. Wenn man hot schon gekriegt Ziegel, hot eus gefällt Holz. oder das Holz ist gewöhn schlecht nicht zu bauen. Zu dem was die Dechas sene nicht gedeckt worden zur Zeit haben die Regen sattel gemacht von de Wend. Die Maschinen, was man hat vier raus hergebracht von Auswand von der Fabrik sene da Wahl gelegen in schlechter Ordnung und der Regen so neits und gerostet. Podolski ist ganze Tag herumgelaufen mit seiner Maschine gejuckt von Trosse Trosse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 Er hat aufgerettet gearbeitet von anderen Fabriken, konnte er sein, rüberzunehmen zu sich. Er hat eine Fülle Stille gegeben, Chabar, zu Direktoren, sie sollen früher besorgen mit Materialen. Aber die anderen Direktoren, die so ein Gedächt verwendeten, seine Unternehmungen zu der Zeit, haben euch getan, das eigene. Alle haben gejuckt, getrieben, kann er unjucken, in der Rüberjucken. Jetzt hat alles geplatzt. Podolski ist auch umgegangen und erschrocken. Die Arbeit ist gewähnt nicht verwendet, die Maschinen haben gerostet, im Budget sind es gewähnt Lecher, das Brot ist gewähnt schlecht, die Arbeit ist gewähnt unzufrieden, er hat gezittert vor Wissens, Ausforschungen, er hat sich umgehabt in die Schädige, wo seine Schuldigen alle umglicken, auf alle Wänden der Fabrik hat er gelost, ausgleichen, die neue Lösungen wegen Schädige. Er hat euch aufgehalten mit der Arbeit am Mitten gehen, im Saal, nach der Arbeit, geklappten Tisch, gewohnt, gedroht. Alle seine Sekretären, Untersekretären, und Kulturteile haben ihm zugeholfen in der Arbeit. Herr Weyren, wer es weiß von Schädigen und geht es ja nicht raus, wird allein verrechnet werden als Schädiger, haben sie gewohnt. Alle haben wehre gehabt, einer hat vor den anderen gezittert, bei Zeitens dem Chava herausgegeben, einer von jenem herausgegeben zu werden. Mehr von allen hat gearbeitet, maßend kohlig. In dem zerknäppelten Ledern im Reckel mit dem Kafkasa-Hitterle verrückt auf den zerschäubeten Hör ein kleiner, ein runder, ein läufender ist er um mit dem Geweih voll, gescharrt sich in den Winkelach, zugelegt erneuert zu redlich Menschen, geschnappt, geschmeckt, geforscht, Die Wandszeitung ist Kaseider gewesen ausgefüllt mit seinen krummgeschriebenen Greiseke Messieris auf Fallemann hinaus. Mehr für Fallemann hat er gehalten erneut auf dem Emigrant von Polen Chawarita, was hat sich verzeppet mit der Administratie von Reuters-Steirn. Er ist schon nicht gewesen mehr in der Partei nach dem Becken. Man hat ihn ausgeschlossen von dort gleich nach dem Melchumme seiner mit Chawar Podolski. ой hat er nicht gearbeitet mehr beim feinen Gebäck bei der Semmel und Kugeln wo spadolsky und angeführten sein Bäckerei und stolz ziert damit vor alle ausländische delegazies haben spadolsky nicht gewollt haben ot den fremden nah wo sollte er man so immis untergefiert auf der versammlung in sankt hier ist die optaltung von feine gebacks und dem abgeschickt im sammergsten teil wo man bergte als Bräut auf den alten Steigern. Im Winkel von der größeren mechanischen Bräutfabrik, in Sammels Hofscheu, zwischen den Stahlen und Stollereien, ist eine alte Bäckerei gestanden, wo man auf den verknoteten Teig mit der Hände, geheizte Mäufen mit Scheibenholz und geführt sich dort auf den altfränkischen Steigern, wie Fadermachumme noch, Punkt wie alt und aufgelassenen, Es ist gewähnt der Bäckerei, sondern gewähnt ihre Arbeiter. Verzeihnte Stücke, es ist kein Bäcker, wo sie haben nicht aufgehört haben zu reden von den alten, guten Farm-Rummen-Zeiten. Podolski, ein Liebhaber von Maschinen, hat gehalten wie ein Manser oder den alten Winkel zwischen den großen mechanischen Werkstätten. Das gewähnt ein schwarzer Fleck von Altgarten und Verzeihnte Stücke, auf dem Reutelforn von, von Neuem Revolutionär. Wie nur er hat gedacht, bei Strafman-Arbeten, bei schlechter Arbeit und Ungehorsamkeit, hat er ihm dort verschickt. So, auf dem Tag hat man das Ort geriefen Sibir zwischen den Arbeten und auch nach dem Ritter hat er dort dahin zugeteilt. Zurück von den Wäschern der Bäckereien, den Kälern, ist nachdem gestanden beim Mäuven und gescharrt mit der Lobbete, ein reinrückendig und ein rausrückendig Bräuten. Zurück ist er gewöhnt zwischen heimischen Teigkastens, mit Bäckers und Täterer von Säck und mit Papieren der Hütterloch auf die Käpp. Aber schwerer wie ein Mäuven ist gewähnt der Arbeit beim Mäuven. So haben ihm schlecht verknottene Bräuten der Lang zum Mäuven, der Chawaierenbäcker, wo sie sich Paskutten gebacken haben, sind aufgeblasen geworden, Geplatzt. Nachmittag sei der Gemüste Scharen mit der Loppeten, überrückende Bräuten von Ort zu Ort, oft muss er sein Gemüste Reus nehmen, im e Mittenbacken und lächern sein mit spitzigen Steckerlach, die Luft soffend sein Reus, kann also sein Sohn sich besser ausbacken. Nachmittag sei der Gemüste, Nachmittag sei der Gemüste ausbacken. Nachmittag sei der Gemüste von flammenden Eufen in ungestellte große schwarzen Eugen auf die Knöte bei den Tischen.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 Seid allein, mein Hot Tanis zu mir, ich bin verantwortlich. Sollen wir uns nicht jucken, sollen von der Woche, weil wir keinen Gitter auskneiden? Haben die Menschen bei den Kastens gehalten, sich bei Gseis. Nachmittag hat er versucht zu reden zu sein, Joisch. Ein Chavayram hat er gebeten. Eure eigene Chavayram-Proletarier bearbeitet er. Menschen wollen krank werden von einer Saarbräut. Sollen sich die Vierer sorgen? Haben die Bäckers geantwortet. wo es ihr Kästmen geht, also ihr Arbeitmen. Sehendig, als wir die Arbeiter weiter nicht spielen, ist er gegangen zu der Aufsähe, zu den Verwaltern, gebeten, wir sollen nicht mischen, also viel Gerstenmehl, nicht Jugendarbeiter, weil es ist eine Feier des Gebärkes, wo es mir geht, die Menschen haben im Haus gehört, mit ein Neuer. Das ist nicht gewend in uns, haben sie gemurmelt, nur in der Herrera Macht. Mir dürfen bloß achte geben, als die Norme so fer euch gefährt. Er nich, weil mir wer bestraft. Er hat mir nich gerät. Er hat schon gesehen, as jeder es für sich, as jeder hiet zan eigene Fell und er is mitgegangen mit allemen. Aber auf von er weck en für neuen Fleck an mir der at zerreizt der. Er nun befriedigt dürfen sein Arbeit. Imer geeckelt von die gebecksen von seiner Täreuse geben. Er hat verham ken nich gerät.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 der hoch hat ihm oft gesteckt a er viele in die nacht ist er nicht ruhig geschlafen na geworfen sich auf alle seiten achtmal geweint im schlof versoei als hamke er hat im gemisch wecken in die nacht und immerup nehmen die hand von haret nachmen hat sie gerettet um ruhig es er ist schlecht mit dir ich seh es versuchst du mehr nicht ich bin doch dirabei Gurnisch, chanke, gurnisch, hat nach mir geantwortet, schlug. Darf sich häufig auf den Frieden zu der Arbeit. In einem Tag hat Kulik zugestellt ein Benkel zum schwarzen Breit aus der gehungene Fabrik Cordeaux und mit Kreid umgeschrieben dem Namen Nachmenritter auf dem Schandzettel von der Schädelge. Ein ganzer Tag früher hat nach mir gelitten, Jesu ihren. Zusammen mit den Oren haben wir ihm die Zehn verkauft. vi onkel gkolet de spisen sondern nimmt de weiten genen körper um gekochen geegwat genug zum deim vor sejert gearbet defer bei nacht is er betuk avec un ambulatoire zu adokte schon lang is er up gesessen a sal zwischen kranke männer und weiber alte und kinder da ihr er von kabel jot geschwiller und alte mit welche de luft is gewen un gesagt hat im züg geschlucken zum hals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 Wegen dem Unterschied zwischen dem Gesundheitszustand von der Arbeit in das Sowjetland und in den kapitalistischen Ländern, hat nach mir gefühlt sich der Punkt, wie in der heimischen Warschau von Ambulatorien, Frau Römer, wo ihm vielleicht auskommen, zu heilen sich amohl. Die selben verhäucherte Mammes und Kinder sind da gesessen auf der Bank. Die eigenen Krächzen und Tarnes hat man gehört von den Mammes von kranken Kindern, Tarnes wegen den langen Schuhen, wo man muss warten, bis man schluckt, sich zum Doktor erschluckt. Tarnes wegen den Doktoren, wo es Betrachten rechtlich heilen sich. Tarnes wegen Medizinen, wo man darf, nur man kriegt seine Seiten in Kreml abteig und ein arbeiter Mensch kann sich dort nicht erschlucken. Wie auf Worm haben die weiberische Reit gefressen, nach dem kranken Neue. Die ausgemulte Bilder, von geplückt der zufressene syphilitiker haben geguckt mit treuer auf de menschen von alle vent erop vonaachmer sich ne steis gedreht hat er sei geharten de augen noch schon warten ist er rein in dr Dok dokters kabinet der dochter annauter a neues gematterte mit der schmutzig kläftig auf san gebogenen guf hat im schweigen dich betrachtet er arrung bedabt ihm mit de kalten finger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 Und einer Nachtmann hat er sich recht ungetan, hat der Dr. Scheun gerufen an anderen Heulen. Nächst hat er gerufen mit seiner unmittelbaren Stimme. Nächst, Giecher, mit der verbundenen Back ist Lachmann gegangen zu der Nachtarbeit. Gemeint hat er, als bei der Arbeit beim heißen Öfen wird er besser werden, aber der Weitungen haben ungehalten. Starker geworden mit jeder später nachtiger Schuhe. Er tat fehl, er gemistr er Becken verneuven in der Weglegen sich auf die Sack mail vom Mol zum Mol. Der Arbeiter hob mit Ziggetruck nach Flasche. Trink hobn sei ihm gesucht, und es war die Rohfeiern. Nachmenus nicht gewoll trinken. Ers keim und nicht gehalten vom Flasche. Er hat gebeten, mir soll er mach nach frischen Kompress. Der Arbeiter hobn gelacht von ihm. Der beste Kompress is a Schnaps hobn sei ihm gesucht. Das heilt euch von alle Zores. Nachmittag hat er siebgetrunken Flaschel. Ihm ist leichter geworden. Die Arbeiter haben gefallen. Auch das Zäugel haben sie ihm zugegeben. Aber das ist gar nicht. Zieh ihn mehr. Schade, wenn nicht. Ein Bäcker darf keine Schlöcke. Nachmittag hat er mehr reingesucht. Wo ist mehr der Brunnen von unserer Reine sein eingeweiht, als mehr ist der weite Karäusch. Mit nahem Chäschek ist er zugegangen zum Oven und genügend scharen mit der Lobbete. schof seit 19 hemst sich seit 20